om en liten stund. Kon ja, hallå ja. Kan du höra mig? Absolut, jag hör dig väldigt bra. Var är Jimmer då? Jag ringer och ringer du. Eh, han ska vara online. Jag sa till honom att, mm. att eh, vi skulle vara online 17:15 i Ja, han ska vara online. Jag ringer jag och ri jag ringer, och ringer får vi se då. Ja. Eh Nu är tillbaka igen.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 vilka besökare ni vi är det från olika länder alltså. nej jag får ingen kontakt med med med med Jimmy tyvärr jag är han inte hemma då. Uh, ja jag sa till honom vi pratar Jag har faktiskt uh, pratat med honom på telefon i veckan och han, uh, han vet om att, att han ska vara online på för, Skype, för, Ja och, och, och, och, och, och. ja jag ringer igen. får ju se Ja, det vore kul. Har du fått tag i någon receptare som kan tänka sig vara med på jobbet Nej, uh, inte idag. Ja, här är Jimmy Det är Jällerhornet Stockholm här Ja, hej Och Karpstripan är med Tjena, kör? Du hörde Jimmy va? Ja Så nu är vi med alla tre då ja, Vi har ju till exempel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 Framstegspartiet bildades ju redan i 1968 av en föregående riksdagsman av Bertil Rubin om jag inte minns helt fel. Men... Och, uh, sen så man var det i slutet på 80-talet så tog väl Kolumnsömn och jag blev vassabryddsminoren över det här partiet. Ja, Tony Wicklander har varit ordförande för en upplag av Framstegspartiet och Björn Söder i SD har varit medlem i det här Framstegspartiet men han har alltså bildat det en gång till och det är människor som har blivit ut. De har blivit brutalt utslängda från SD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 inlägget på Karsypa, eller www.karsypa.com eller bloggspot.se. Då hette inlägget: så här, Vad kan den nybilda framstegspartiet tillföra svensk politik? Och då tog jag upp det här med allt att Patrik En, ja. som var SDs starke man i Göteborg, hade blivit utsläppt på grund av att han påstås att ha kontakt med så kallade högerextrema grupper som är så vacker i den eh, är alltså att jag har pratat med en. Eh, med en person, en bara som är medlem i SD och han har sagt att uh, han, uh, på G var väldigt populär. Ja just det Där är ja. han uh, blev tydligen så pass populär så att det var vissa i partileden i SD som utså, ansåg honom som ett hot, hur de nu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 Ja. som var redaktör för honom och han har ersatt. Och sen så har jag också någonting om att, eller läst rätt, om att Mark Abramsson har hoppat av som ordförande. Kan det stämma, tror du? Har Mark hoppat av för ända. Vad jag har läst så, har, så är det så. Jag är inte helt säker på det, men jag läste det på någon sida häromdagen. I tisdag tror jag det var någonting om att han, att han skulle ha avgått. Ja. Men, det här, men det kan vara så här. Jag kanske också minns fel. Han kan ja. ha avgått ur... Ja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 Ja, skriver man blogspot.com så, så kommer man in eh, oavsett om, för, även om det är blogspot.se som ja, ja. man på, skriver man blogspot.se så hittar man alltså ingenting. Jag har sett är... vilken blogg det är som man har på blogspot.com. Annars så står det att det heter blogspot.se men annars så hittar man bara när man kommer in på blogspot.com. Vad tog det upp? har du tagit upp nu de senaste tiden? Eh, ja, jag tänkte precis komma till det. Eh, jag tog upp nu att det skulle handla ikväll om eh, Svenskarnas partis punktprogram. Har du tänkt att det skulle handla om det. Uh, från början så var det tänkt att det skulle handla om, om det här med de här sverigdemokratiska utsättningarna och det tog jag upp lite grann i början av veckan här. då i samband med det här när jag skrev om det här med det fram framstegspartiet, då. Uh, jag pratade med en kompis som den som är medlem med SD. han sa att han tror inte att de kommer komma någonstans möjligtvis att de kan kom, få, komma och få in någon mandat i någon kommun. Men så sa han så att man ska komma ihåg att.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 Så ba bakgrunden för SD är dels eh, BSS och ett misslyckat Sverigeparti. Och sen gick de vidare under ett eget namn. Och det var hundratusen kronor borta. De startade från scratch då. Och det har tagit 25 år att komma in i den svenska riksdagen också. Jo, det är det jag tycker det är konstigt om. Eh, alltså, det är ju gjort av de här personerna som var varit av SD att, att ha startat ett eget parti samtidigt som jag skrev vid ett tillfälle, tror jag var i början av veckan, att det var bara en eller innan det här skulle ske, tror jag.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 Sverigedemokraterna har växt och ja det är ju 25 år det låter som en lång tid men det är ändå ett parti som har, är relativt ungt om man jämför med de andra riksdagspartierna Jag är har, har det växt väldigt fort på senare år och nu när det har kommit in i riksdagen och så så tror jag att eh, kanske det är arbetsbelastning och så som jag tror att många av deras många aktiva i Sverigedemokraterna kanske inte heller har varit beredda på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 Ja. ja alltså Israel är ju en grej som, de, som Sverigedemokraterna är en av de grejer som de står väl fast för det är ju den, de står på den israeliska statens sida det är ja, och jag tycker jag är väldigt väldigt intressant det här att eh, PK-medel till exempel Aftonbladet som är en av Sverigedemokraternas svåraste kritiker vilket är lustigt på att på vad Aftonbladet själv har för bakgrund men där under 40-talet så stödde de Ase-tyskla då. Då va? Ja, hade, ja, de hade en tävling, tävling en gång för A-barn i Aftonbladet Det kanske var på 30-talet då Alla barnen var blonda med blåa ögon Tävling för A-barn Ja, det går ja. jag att hitta i deras arkiv Ja, det arkiv. Ha, de hade, de hade Aftonbladet alltså Ja, precis Ju <laughs> blondare och mer blåögd desto bättre ja. Det, för det. Mm. Det var, ja, det var den tidens mm. Ja Precis som så kommer de av alla Och efter de öster för att vara nazister Och rasister Det är ju ganska intressant med tanke på vad de ska för bakgrund Vad ja, är Kent Det Är han judisk nazist då? Eh, det ska han ju då vara Enligt PK-termer då Aha, han, han, är judisk ja, han, han, vill, han vill alltså utrota sig själv kanske då Ja Ja ja, ja det, är väl, det är väl det enda rimliga Men, Hörrni, hörrni. Det jag, jag, jag kommer att tänka på saker. sak I maj månad har vi väl ett val till Europaunionen va? Vad va, ja, är det i Europa-parlamentet? Tänker, ja, europa tänker, ja, tänker ni rösta? Jag är inte säker än personligen faktiskt. Nej. Jag är inte alls lika insatt i vad de olika partierna representerar i europa jämfört med i Sverige. Samtidigt så, de, så känns det ju att det är någonting man borde rösta på för EU. Ja. Ju, har ju fått en allt större betydelse för hur vi lever även här i Sverige. Om man, om man är, jag röstar ju nej 1994. Jag kan inte rösta för jag vill inte vara med i EU. Då kan jag ju inte rösta i någonting jag inte ens vill vara med i. Ja, jag kommer att rösta på något parti som är emot EU. Jag kommer att rösta på det partiet. Och mm. som det ser ut just nu då. Så jag vet inte om svenska partier ställer upp i EU-valet. men uh, gör de det så kommer jag och få lite problem att veta vad jag ska vara på. Vad ska vara om man röstar på ASD eller vad på SVP? 80 ett tal och två kommer jag rösta på. Vad, vad har du tagit? har du tagit upp på din blogg eh, absolut senaste tiden här nu, vad var det? Ja, absolut senaste inlägget som jag skrev. Det gällde ju det här. Jag skriver i torsdags och det gällde dagens program, eller kvällens program då, i alla att vi skulle prata lite grann om svenska parti. Och det ja. är jag, jag, jag kommer läsa in det, det är väldigt bra. Jag kommer läsa in det med, med tillägg också. Jag har, som, jag har sparat det som text.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 Attörer eller vad du heter, om det finns så stort ord, säger det. Och så, de står alltså förnekar att de finns själva som personer, om man ska hårdare det hela. Och det tycker jag är ganska intressant. Och sen, om man går vidare här lite grann, som man sa, jag kan ju inte ta upp alla punkter av var och en får gå in och läsa själv då. Men där står jag en massa andra intressanta andra saker här. Till exempel punkt 10 här, som.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 garanterat kommer jag inte att få något svar för det är ingen PKI som törs in törs i det här programmet men jag skulle vilja ställa en fråga till de PKI eller som kallar antirasister ute och skulle vilja ställa en fråga, vad är det som är högerextremt på rasistiskt med att ligga främst i kampen med natur- och miljöförstöring det är det ju naturligtvis inte men jag, jag gjorde en liten pik till de personer för att det är precis som att de verkar bara se en enda sida utav till exempel det här partiet och även Sverigedemokraterna uh, jag menar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 Ja, nej men det var väl inget konst med det här, liksom, man skulle komma ihåg att det var bara tre år sedan han, han var med i NSF Och han har ju tagit avstånd i alla, alla de här åsikterna. Men då tänkte jag, så här när jag läser men vänta nu ett tag, vänta nu ett tag, lilla du tänkte jag här. Du är ett tillhörande parti som anklagas för demokraterna till exempel då, för att ha, ett, äh, ha ha dragits med, med sina rasistiska stora hela tiden och fortfarande då i anklagade om då idag. Och så säger du, och det här var ju, ja, liksom.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 All All det, det, det, det, det, det går inte ihop Det går inte ihop alls ihop var väl, så Vad är det som säger att Vad är det som säger, säger att han har överlevt Ja, ja men Vad är det som säger att han har överlevt Jag jag inte något Lite störningar från dig just nu Ja Vad är det Anders Högström du pratade om? Uh, nej var det var faktiskt inte, det var en annan person Jag uh, min, min söt så hette han Mattias i förnamn, Men jag kan ha väldigt, väldigt fel på det här punkten Han som startade NSF, han, han var ju mycket märklig människa Han hade ju en massa konstig musik i sin egenhet Som inte alls var nationell, till exempel va? Uh, det var det inte Anders, uh, Anders Ögström som startade NSF en gång i tiden va, Vad gjorde han i Polen? Han var nere i Polen och stal någonting uh, Ja, ja, det här ja. Aftonbladet betalade ju honom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 Uh, det var ju bara struntplåt Alltihop, alltså de hade alltså betalat En person som har varit med I MSF för att ljuga Sen visade sig det efter lite <skratt> efterforskning kom fram det att uh, Det var ju några polacker som hade Stulit den där skylten de skulle ha den som egen Man skulle tjäna pengar Och ha, få den som egen vinning då ja. Och sen var det också så här att Det var någon representant På, på Man hade inte intervjuat några personer I någon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 Jag ska bara se telefonnumret igen och Så kan vi fortsätta sedan Det är 0225 60 143. Vill ni medverka via telefonledning Ring 0225 ring 143 Hur ska vi rösta det i 2014 Hur ska vi rösta inte i EU-valet utan, utan i september sedan Hur, Vad finns det för alternativ Vad finns Ja det? enligt mig så Oavsett Allting bättre än de borgerliga Enligt mig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 så man hade ett ganska bra lösning på det där tycker jag Han sa ju rakt ut att man skulle köra en sorts variant på det som man jämför det här mellan Går till biblioteket och lånar en bok Och så har man den boken hemma till Och så får man lämna tillbaka den Och då menar han på det att man skulle kunna göra samma På, på samma sätt som man laddar hem någon fil En någon musikfil eller någon, eller någon filmfil och ja. det tycker jag, Fast man skulle överföra då den grejen till den här grejen alltså. Jag tycker det var en ganska bra förslag. Eh, som jag sa, det finns inget parti som har enbart dåliga punkter och förslag men det finns heller inget parti som har helt hållet bra. Hur går det för sältepartiet? Det är ju den frågan ja. man ska ställa sig. Tycker jag. Hur går det för Centerpartiet då? De ligger väl nästan under 4 nu. Gör de inte det? På det med på 3 Ja, de, de rättade upp. Så vid ett tillfälle har jag förut, men nu är det helt plötsligt Folkpartiet som ligger illa till, och även kristdemokraterna har lagt illa till hela tiden. Ja. Eller också varit tvärtom. Men skulle, ja, de, så, skulle, två, ja. skulle skulle till exempel KD-partiet KD och sen Gå ihop. Va? Då ligger de ju bra till ju. Då ja får, ja. Alltså, de, de, de, äh, ja. Och de skulle gå samman, alltså, då blir de mycket starkare, alltså? Ja, frågan alltså, är, det, gör de, det. det beror ju också på. Visst skulle de bli starkare om de gick samman Men frågan är om vissa av respektive partis väljare då skulle. Skulle acceptera detta Ja Det är, det är, det säkert, det är säkert att alla centerväljare uh, Är så förtjusta i kristdemokraterna Och tvärtom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 Det vet du vad jag tänker på? Eh, ja, alltså jag minns inte om det var i Karls eller vart det var någonstans men jag känner igen det här nu Ja, vad hände? Det var en tjej som skulle driva ett, ett parti man sen gick det väl åt skolan för mig. Det gjorde det, så då? Enk lite enkelt ah. uttryckt så alltså. säga. Ja. Men jag minns inte vad partiet hette. Uh, uh, vad hette det uh, Det var en kvinna. När vi ändå inne på det här med partier som går åt skolan så kan man ju nämna det här som... Uh, om man får dra en liten en lite jämförelse här, så kan man ju näm nämna det som kom efter ny demokrati. Ja. Som Jan äh, grev grejer Jan Vaktmejster som ja. jag skulle starta. Det heter, det, det, det, heter, det förkortades partiet D. Det Demokratiska partiet. Nej, heter det, det, då. nej det heter nya partiet. Ja, nya partiet. Heter det. Nya partiet. Och jag, jag var i kontakt med Jan Wackmeister Man kunde nämligen ställa frågor eh, i så här debattforum och få svar också. Va? Så att, eh, jag kommer ihåg att jag fick ett svar från Nian där. Ja, Vad jag minns så var det så att partiet uh, han inte existerat så länge innan blev utsatt uh, de, de få medlemmar som har komma kommande, vet inte vad det jag tror, men ja. det, det utsattes för en enorm våldskampanj från ja. vänster extremt håll och partiet hålls ned på grund av det. Sen har varit två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 och ja, så bra publicitet, kanske. Och hur gick det för Nationaldemokraterna? Den enda soppa, enorma med bråk och, och bara problem. André alltså. har ju fortfarande problem. Uh, kan man ju lugnt säga att de har menar, det största problemet de har. Det är ju det att de har blivit alldeles för utskönda Men jag tänkte på det här, det här Som Al-Kablan så gjorde det här så kallade maktövertaget Utan national idag Och vad de vredde ut, vavla suck Från scenen som sedan startar nya tider Och jag kan väl säga att, det, att Vad jag vet så går att fruktansvärt bra för nya tider De håller på att få starta ett ut kan jag väl säga Ja, jag, jag får den ibland här Men jag tycker så här eh, eh, NDs, eh, pa, pa, pa, politik Om man läser punkterna Det är ju mycket bra egentligen Är det ju mycket bra va? Ja, alltså fel, felet är inte MDs politik, Nej. som jag ser utan felet är att det är fel personer som styr partiet. Politiken är mycket bra. Ja, det är ingen fel på politiken. När det är fel personer som håller i partiet, då ska ändå komma någon vart. Då måste de först då måste partiet, alltså då, då, då måste man, man ska man säga, man måste göra en sorts utredning, men då gäller det att granska sig själv också. Att man, liksom, man måste granska sig själv. Det, det är ju så himla lätt för sitter jag sitter och säger det, som inte är Andet till att börja med. Men om jag försöker se det från utsidan så tycker jag att nationaldemokraterna borde alltså som parti borde även partiledaren sitta och, och granska. Är jag verkligen lämplig att driva det här partiet? Kan det finnas någon person som kan ta över partiet som kan göra det bättre än mig? Alltså försöka se det hela ur Sett partiets bästa. Inte bli som Göran Persson som satt och körde mer eller mindre socialdemokraterna och käppade åt skogen. Det var det som orsakade till att Moderaterna kunde ta över så fruktansvärt lätt. Jag, jag, träffade, jag träffade Anders Sten i Haninge vet, 1998 och då var det då, de kämpade för SDs och de fick, de fick två mandat i Haninge kommun 1998 då. Och han, ja. Anders, Anders Sten blev den första partiledaren för Nationaldemokraterna. Men sen var det en viss person som heter Thor Paulson, som, som, som misshandlade sin flickvän va? på och sen på grund av det Ja och sen var det en mängd med skandaler Och enorma och jag skötte deras radioprogram Och sådana saker Sen lade de bara ner radio. De bara lade ner allting Ja, jag körde ja det, man kan ju, det här med att, det här med att fram, fram, Framstegspartiet Har bildats nu igen ja, det, ja. det finns ju en, en viss uh, Likhet kan man lugnt säga Mellan framstegspartiets bildare Och nationaldemokratens bildare. Där man har bestämt att Båda partierna har bildats av personer som har blivit från ett annat parti Aha. Nationaldemokraterna har bildats av en person som ut från SD På grund av att de här personerna anses vara för extrema för Sverigedemokraterna Och eh, Sverigedemokraterna har ju ut de här personerna som har bildat nu På grund av att de har, har sagt eller gjort Inte alla har de, men en del har sagt olika lämpliga saker Och anser att Sverigedemokraternas partiledning Och en del har gått ur partiet själva På grund av att de anser att SD har blivit lite toppstyrda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 Var... Hallå? Ja, hej kenta. Hej Kentan, jag skulle bara säga en ja. fråga här nu Jag sitter ju på Hallunda Folkets i i Stockholm Bostöka och lyssnar vi på en spelmansmänna Så här var jag har varit överens i sexfilmar nu Jag skulle höra, vad har ni frågat om eh, kulturpolitiken? Det var allt jag kan säga, för jag, jag har ju inte vad du säger där uppe Det hör inte mig Jo, jag har vad du säger, Aha. men det är smått att diskutera när och spelar period och så Ja, jag förstår Behöver musiken då? Ja, mm. ah, jag hör <laughs> ja. Vi får väl helt enkelt göra så alltså, att vi håller kvar. Ja, direkt är det direkt till sändning? Är så det är inte sändiga? <laughs> ja. Ja. ja, bara sätter mig med. Frågar jag, du, här kalfstriparna, hur de ser på svensk kultur? Hur får man ser med den svensk kultur igen? Om det är värt att bevara eller om man bara ska låta den gå till mig? Nej, alltså det är ju absolut att man skulle låta den förintas. Det tycker jag är fel. Är mycket Eller man sett vilket land är så ska man bygga våran landets kultur. Man ska inte försöka förintas med arbetssärder. Sen finns det ju de personer som uppmanar uh, svensk kultur. Och det är väl upp till vad det är man ser ju. Kanta, Kanta kan du... Om man ska prata traditionell svensk kultur som då exempelvis svensk folkmusik som vi nyss Exempelbora från Kanta i bakgrunden Så förutom Det är framförallt i jävla kläften Som vi varade med Utöver alla de här relationerna Och de traditionella kulturer Fortfarande, för från politiskt Så verkar det inte finnas Något större intresse Kanta har det säger här Ja det är lite åbrott Jag hör vi jag, jag har aldrig någon som talar om den svenska folkmusiken, den svenska kulturen, Han ja, har reagerat över Swedish Hall och eh, Det var Evert Tauborg och Johan Johansson. Sen var det bara moderna artister. Letting King, var Grön och en sumbo Lidarnus. Jag kan hjälpa. Israel som kommer till Långsrippen den 24 februari i sporthallen med Han kan Ring. Han ska rapa. Han ska rapa. Han jag, ska röpa! Ja, sånt är populärt, men jag håller vad Sverigedemokraterna och de här nationaldemokraterna är. Jag har inte läst ihop en enda ord ifrån dem om den svenska kulturen, eller någonting. Jag, det förvånar mig att, att inte man inte värnar om sin egen kultur någonting i Sverige och att de nationella absolut inte gör det. Verkar inte bry sig? Nej. Ja, alltså när den var nationaler inte redan om svensk kultur Jag kan säga att det var lunt Däremot så håller med, är jag nära i kanta om att man borde prata mer om folkmusiken i Sverige Som i alla högsta jorden i svensk kultur Om vi pratar till exempel det här med men Det tar aldrig upp Oavsett om, ja nästan alltid, i alla fall Oavsett om partiet är nationalistiskt Eller kulturnationalistiskt som särskilt Eller socialdemokat och så vidare Det är inget right. partiet som står upp Just till exempel med musik och så Så jag ja. håller med dig. Man borde ta, prata lite mer om folkmusik det för att som har sällsynt. Det har lite att göra med sällsynt och tycker jag sällsynt. Ja. Ja. Så du inte det, alltså, jag jag ja, det är. att oh, det är en bra Jag har en bra idé. Du får en film där i andra sång. Tänk ja. om du kan. Vad är var det, det här lönnande? Nu är det här lönnande folk är söss. Är massiv vandrare också? Där, då? Nej, finns det inte den andra än. Oh. Det här är ondöjligt, jag att det är roligt, jag var ju inte läst där förra veckan, alltså det händer massa, men med själva liksom, när läste ni någonting om det här i någon sån här tidskrift eller någonting? Vad är det för grupper gruppe som spelar det? Det här har varit, ja det är ju, ja, det är ju jag det är, det är man sa, det, var, och, det är, de var borta över 30 år sedan. Det finns många, många andra. Men jag tycker att det, det här är någonting som... Är det några som borde värna detta? För det är väl, de här åkersonen och liknande. Men de blir sig inte dugg om sånt här. De är mer intresserade av äh, Israels väl och det och liknande. Svenskt märkande totalt omkring av dem nu så det så det måste jag, jag Där Hej. försvann han vänta vänta. Jag ska bara koppla bort där det låter lite illa Så så. Ja. Nordman. Nordman, har kommit ut med en ny skiva. De har två nya medlemmar också, en kille som spelar pian och en mycket vacker kvinna som spelar flöjt. Nordman är väl exempel på folkmusik som det är alltså ja. Det kan man lukt säga är svensk kultur, tycker jag. Men lite och precis som Kallas, ja. att så har jag att lite dragspel och sådana här saker, det är också svensk kultur. Men det är vad jag tycker, och sen har vi alla en annan uppfattning. Säger man att man är för svensk kultur idag så blir man ju krav för att vara rasist. Lite, för... lite groter eller lite, lite hård Men det är många som anser att den svenska kulturen är rasistisk. Det för mig att Nordman hade en solkors på sin första platta, stämmer det. De fick ta bort den. De hade någon uh, de de hade en symbol nu är nog inte helt ute och cyklar nu, De hade någon symbol från början som fick kritik Och sen tog de bort den här symbolen Var det ett solkors Ja, det stämmer ha -ha. Det stämmer Det, är ju, en, det är ju en symbol som. Gammal Ja, och som var väldigt vanlig Är, är och var vanligt förekommande Under Ja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 Jag skulle nog hellre vilja ha en, Ett asatro i Sverige Än ett asatron. kristet Sverige i alla högsta grad framför ett muslimsverige Absolut finns Det är finns i alla fall absolut och intressant att se hur, hur ett Sverige hade sett ut Under asatron uh, Man satte ut gamlingar i skogen Så djuren tog dem, vad gjorde man det? Alltså mycket av mycket av, av de här Ja som alltså exempelvis det Och exempelvis det är exemplet även med Den så kallade ättestupan När man ser ja. ut gamlingarna ett, från en stup När de inte kunde arbeta längre Det är ju <laughs> sådant sådan som är svårt att bevisa ja. I dagens läge Om det har hänt eller om det bara är myter Och bara hörsägen Framförallt eftersom de skriftliga källorna Från landtiden existerar ju i princip inte Nej. Nej. Nej, nej, nej, det är nog som du säger där att, att det är mycket som man aldrig Viktigt får veta om det är sant Det här med ättigstupan Jag tror att det finns en, en, en verkets Någonstans i botten Så, så har det någon, någonstans Någon typ av sanning som sedan har ett på att ja, det är som det brukar vara med vissa saker att det läggs på, det förflyttas från mun till mun, och så läggs det på det. Och det och har du hört om det här var så, och så lägger man till det i av sina egna uppfattningar, och så helt plötsligt slutar slutändan så kommer det ut någonting som inte är sant alls, nästan. Vad säger Eheromot, man säger ja. det finns någon. någon någon sann grund diskutera och, det var, det var, det och, där med att det är så om, ja. om man säger att vikingarna och asatron var våldsamma och dödade människor. Vad gjorde inte kristendomen då? Och islam? Precis. Ja. My mycket blod där alltså. Ja, Det är ju ingen religion bättre än andra om man ska riktigt ärlig. Utan och, och, alla, I alla religioner har det brott som massa Muslim... ja, islam, islam är ju fortfarande görs. De uttrycker ju bokstavligen att man ska. Alltingen omvända eller utmanar de otrogna Alltså icke-emotiner ja. ja. Kristendomen vilar ju egentligen på På en lite mer Vad ska man säga Mindre våldsam Grund om man läser det nya testamentet Och så för Och Jesus lär ju ha varit Pacifist exempelvis Däremot så har ju de kristna Inte praktiserat den här ja. Praktiken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 ja jag skulle höra att ni, ni hade ju arkt med ramen alldeles nyss. Nej, inte. Det var för några veckor sedan. Ja, jag säger ni hade arkt med för, för två veckor sedan. Ja. Han medogjorde sig alla de här sakerna klart och tydligt. Ja, är ju diskuterat vad han sa ju. Ja, vi Nej. kan inte hålla på att prata om Israel bara en gång, men vi kan med ju göra det någon gång. Nej, men det ni pratar om nu igen. Nej. Men, men, men... men det... ni, ni, ni pratar om jävla testamentet. <skratt> ja, det är ju i är Det handlar om krossorder eh, till priset. Det är i Mosel och det är alltså lagen. Pennsylvania ja. lagen. Så var det i ja. hand. Så var det toja också. Tåra. Ja, men toja, tvåra och gamla alltså, det samma sak. Aha. Ja, mm. men jag skulle höra oss här om ja. man kanske typ jag var med i förra söndag så gick äh, Pascalidos program så gick på söndag förra veckan. Hur mycket röstid på Sverige? Är det någon som har lyssnat och reagerat på det? I PC, då? Ja, det, är så det var ju P1. P1 16 Det kommer igen nästa i mars. 2 uh -huh. uh, and, mars uh, klockan 16. Uh -huh. jag, var, nämligen, jag, jag var med i ring P1 uh, och talade. Det var ingen som hörde det. Nej. Vad sa du då? Ja? Uh, Nej, jag sa så, så att uh, man talar om rasism. Uh, och det var ju då... Det var ju en SD-klinja där, hon som är redaktör för eh, ah, ja. SD-klinjen var ju med. Hon är, hon är, hon, hon är polska. Hon kom, kom ju polska, eller Svella kommer från Polen, som Kent så Svella kommer också från Polen. Ah. Och då frågar de henne, vad är svenskt? Och då svarade hon så här, ja men svensk är man bara man tror tycker att man själv är svensk <laughs> Det är i Sverige, den var trots en oh. finig chefredaktör det. Ja, jag vet, jag vet. Hon var den enda som sa det och jag. Det programmet började med att det var en, eh, en aproperad koreansk man som sa så här att det eh, liksom talade om rasism och lite att han blir utsatt för det. Men då säger jag, ringet till Sågår där och lade fram det på det här viset att rasism är att i Sverige är en social framtid. En kvinna även om hon blir sjuk eller hamnar i blir, hamnar i så förlorar hon aldrig rätten till sitt barn. Kan, hennes barn är aldrig borta Men koreaner, kolombianskor och ryskor alldeles, De måste lämna sig åt sina barn till bögar från Sverige och liknande Är inte det rasist? Alltså, svenska kvinnor ska inte behöva skilja på sina barn Men koreanska kvinnor ska skilja på sina barn Det hade träffat svår i enkelt Alltså det är exempelvis för ryska kvinnor och så Det inte att de, att de, är så, de är icke de är slaviska i sådana fall, Marcus, det. Så? Mm. Mm. Ja, det är så. Ja, det är inte det är inte så. Ja, det är inte så. med det är Ja, är Ja, de det det det är inte Ja, det det pratar om religion och sånt, så. Mm. så. Det de är de här motböckerna, men man kan även fortsätta att lösa alla de andra också. Vi har ju Jugoslaget intressant, det var slaviska folk. Inte fastän kunde leva upp i, i Bosnien och Serbien och olika... Det var ju världens krig De dödade och slakta människor tusentals dog i. Ja, men danska och svenskar har dödat varandra i hundratals år också. Ja, det var länge sedan det. ja det var länge sedan det. Det är enkelt att skådor, det här kan ta vissa kund. Ja. Men alltså, i andra sidan kan man ju säga så här att det finns inget, om sanning eh, skulle bara, bara vara dåligt då skulle USA vara världens fattigaste, till land, men det är det inte. Det är det rikaste och mäktigaste landet i världen. Hur mycket skulder har amerikanska staten för? jag ja, biljarder är det? har man. Men ja. man är trots allt det rikaste och mäktigaste landet. Så, man, jag tycker man kan säga, men man kan ju man kan liksom prata det realistiska, så att säga. att Det behöver inte vara dåligt, men frågan, jag ställer frågan till er på. Anser alltså, ni att blandning av människor mellan olika raser, är ni för emot eller likgiltiga? Ja? Är... Äh, man måste alltså välja någonting utav de här tre alternativ alltså. Så. Ja. Då, då säger jag så att jag är emot blandning idag. Ja. Ja. Om man ska välja någonting utav de här tre alternativ Det är också, jag är också emot så det står jag. På. Det handlar om mäng mängderna som kommer till Sverige, är det är ju så man mängder Ja, ja, jag är emot planeringen överhuvudtaget. Jag tycker man kan vara en slits och Och där har jag pratat sagt, både till, eh, vad heter han, Kjell Albin Abrahamsson och till Thomas Hängde. De som kommer från Syrien idag är inte flyktingar, de är desertörer. De ska stanna kvar och slåss i sitt land. Ja, de, de, är, de, är de borde stanna kvar och slåss i stället. Nu ska ja, jag inte uppehålla er mer. Okej, för mig. hej, hej. Ska koppla bort här Nu får ni välja ämne själva att prata om, grabbar En liten fråga, vad långt programtid har vi kvar? Är det till halv, halv 18.30 18, 18.25 ungefär då, så att ni kan välja 18, Ni kan 20, prata lite fritt själva nu Ja Ta upp vad ni känner för ni två Ja Vad ja, känner ni för? <laughs> uh, ja ja Ja, vi skulle ju exempelvis kunna spinna vidare på det Kentan nämnde med angående där med Syrien och ja. eventuella flyktingar eller desertörer eller hur man nu ser på dem. Ja, köp på, köpa på, Och ja, vad ska man säga? Det här med, jag tycker jag håller med Kentan där att de går stanna och, och kämpa emot regimen och de här personerna. Men alltså, så ska man komma ihåg det här att alltså, regimen är ju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 Rebellerna. då, Men problemet är att det inte är rebellerna som har blivit drabbat utan det är lokal civilbefolkning som det brukar vara. Ja. Och så, så beskyller den och, så, och regimen beskyller då rebellerna för att ha, ha, ha kört de här ha, ha kört med kemiska stridsmedel emot. Så någon tar sidorna att tala sanning men så Kan det vara så att båda sidor Använder sig utav det hela det inte. Men jag de tror premien, att... De säger att De vill ju naturligtvis smutskasta varandra alltså mycket Ja som naturligtvis Just det, Galsen heter Searin Och det är ju best hela, hela lagret ju nu det det, okay. Jo det var väl eh, när, skallt... de, när de började använda detta Så blev väl hoten från Framförallt USA om att gå in i landet Med våld så pass allvarlig så att regimen gick med på Att låta förstöra Ja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 ärligt talat får vi ha kraft någonting alltså, med tanke på hur mycket det kostar vad mycket det har kostat hittills sen det gick med i EU det och, det är, vi betalar ut en enorma massa summor vad ska man säga, i medlemsavgift till, ja, till bryst om, alltså, om, om man kan uttrycka sig så och det är är pengar som vi inte ens får tillbaka en, en, en, en, är, kanske inte ens en procent utav alltså men så ja. jag anser inte att det finns särskilt mycket fördelar det här, för precis som Karpstrypn säger, det, så eftersom Sverige i alla fall betraktas som ett av de rikare länderna så får vi betala en hög medlemsavgift, och eftersom vi är ett av de länder som har minst befolkning, så har vi få röster i de ja. här frågorna eftersom antalet röster och inflytande, inflytandet som man har i beslut beräknas ju på varje lands folkmängd vilket är orsaken till att det är tyskarna som i princip styr och städer själva och Ska Bryssel bestämma om vi ska få ha nu eller inte i vårt eget land till exempel i ju sen ju. Ja, då är ju varit 17 Det håller de inte med att göra för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 Ja, det stämmer var det, innan, ja, det stämmer. ja, och det var ju väldigt, väldigt konstiga saker då så, Som man fick reda på det, det minns, Ni minns väl den här gamla klassiska saken att, att bananerna skulle vara EU-böjda, eller vad det var? Ja, det, det ska tydligen finnas vissa riktlinjer För exempelvis hur rak en gurka måste vara för att få ställa ja. <skratt> Och detta är Nej. inte på pågitt, utan det finns en vanlig regler för detta det är sant, det kan an med de här Bananerna skulle vara i en viss grad Eller böj, annars så var de inte EU-klass så att säga Och ja. jordlubbarna skulle ha en viss eh, De måste ha en, viss, en... storlek Tror jag Vi, ja. Eller vara in med vissa gränsvärden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 man ska kunna i princip resa inom hela EU Med eh, ett vanligt pass Utan något krångel och så Nackdelen är ju då också att eh, det gör ju Att det blir ännu lättare och Att, att eh, snuggla In saker och att det blir Ännu lättare för Personer som eh, inte borde komma in i ett land Att göra det också så, eh, Jag tycker ändå att Nackdelarna ändå eh, Överväger fördelarna även med det För de flesta är man ute och reser mycket så har man väl förmodligen skaffat det man behöver för att då förflytta sig ändå. Ja. Så. Och mycket av de här fördelarna som jag tror ju, de flesta människor ändå är ganska enkla så tror jag att många röstade ju ja bara baserat på att man skulle få köpa sprit i, på konsum och sådana saker som för andra sport.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 om en, om, en major, om en majoritet av svenskarna Sen många år tillbaka är, Säger nej till EU Det är alltså en majoritet Då är det ja. ju helt odemokratiskt Att, fortsätta, att vara, fortsätta vara med Vi måste ju gå ur då ju Ja, för det var ju, det var ju ingen förkrossad majoritet Som röstade ja från början nej. Alltså, det, var, ja, det var det var väldigt jämnt Det svängde ju sen sista veckan Ja Jo, alltså det, det stämmer ju Som ni säger där Sen säger det väl det här också det, att Att det är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 Medelklassen och i mitten de är någonstans kanske typ en 30, ja, cirka i 30 års ålder upp till 35, någonstans mellan 27-35. Eh, jag tror det är väldigt, väldigt 50-50 där. Att en del är för ja, och en del är emot EU. Så att jag tror det är väldigt, väldigt 50-50. Det finns inte så stora skillnader utan de största skillnaderna. Det vet inte så det var, ju, det, var ju, det var ju ni som skulle välja, välja ämne här. Va, va, nu tog jag upp, jag tog upp EU, men har ni några egna förslag på något ämne till exempel. Någonting? Ja. Jag skulle väl till det här tillbaka till en svenska partier här och ta upp med ja. de här. Det är ju en massa, det är ju ett antal personer som att senaste veckan eller annat förra härgen, så letar av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 en heter Nick Staffas en heter Oskar då och alla de här tre kända våldsverkare tydligt då Ja men var... ja, ja. är inte riktigt lika medkänt, tydligt Ja men det här, hans lastbil och hans personbil blev förstörda, det var ju det senaste det ju ja, De förstörde ja. två bilar va? Last... Ja, han, han rokade rätt illa ut men andra sidan, det har ju stärkt honom och många andra svenskpartister som har ut för liknande saker och även många sverigedemokrater har ut för samma sak men en del har blivit stärkt en del har, hoppat, en del har lagt ner det politiska politiska engagemanget och ett av de videreaste våldståndena i samband med det här politiskt engagemanget det var ju när det var ett gäng invandrare från Mellanlösten tror jag det var som uh, knivhögg en dåvarande sverigedemokrat som heter Issa Issa som ställde uh, upp det. ja, för, ja.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 Ja det var väl inte alls långt. Det var väl bara ett par veckor kvar tills han skulle bli hans, Det var ganska säkert att han skulle bli invån Och då fick han ta emot 18 krivhugg Ja just det. det var ett antal invandrare Jag såg i bilden på honom i Express Det var skrämmande och sedan, så Han var helt förstörd, han tog fast det. Ja. Alltså, det var ett under att, han inte, att de inte hugger honom De, de ja. bröt sig in i hans hem och ja. hög, han fick ta emot krivhugg i ryggen I ansiktet hög honom också en invandrare som ja, är, är Sverigedemokrat Ja, en invandrare som är Sverigedemokrat Och blir nästan elhuggen Utav andra invandrare liksom, Vad ska man kalla det? Rasiståd? Ja, alltså det ju, <skratt> Man kan ju säga att man kan ju, man kan ju kalla det en form av rasism att om, om det finns något som heter Politisk rasism, är det väl det då i så fall? Ja, jag vet inte, han kanske anses Att han har invandrare Bakgrund själv Kanske anses av vissa som Förrädare. Ja, det var en etnisk svensk. Eh, Svärdig demokrat. Ja. Någon sorts. Eh, rasförräderi eller ja, liknande. Ni får, ja. ni får, ni får välja ämne själva här nu i den sista minuterna nu, då. till 25 kör vi. Ja, vi kan väl köra på det Jag tycker om de här personerna som man rout överallt det här med dagis svanska, det här med Issa Issa. Jag tycker liksom att de här personerna som det verkar ju precis som att alla är ju naturligtvis inte vänstersympatisörer men det är många som heter eller, extremvänster då naturligtvis inte vanliga, inte vanliga vänstermänniskor de ägnar sig normalt sett inte åt är emot politiska motståndare utan det är ju det är ju extremvänster som till exempel AFA och regionella fronten, och även ungvänster är med i extremvänster ska man tilläggas ja. men alltså vanliga alltså, hur man nu ska vänstermänniskor vänstermänniskor som är vuxna eller har växt till sig de håller inte på med sånt Nej, alltså jag tycker väl att sådana här oavsett eh, vilken politisk eh, ståndpunkt man har och vilka så, alls, så kan man ju det här ett eh, oacceptabelt beteende, naturligtvis. Oavsett vem det drabbar och åt vilket håll. Det är, för det första så, är det... naturligtvis som Karl Jag säger att det är ju vissa extrema grupperingar. Precis ja. som. Eh, det är naturligtvis inte alla vänster-sympatisörer som stödjer sådana här aktioner. Det fanns en närvarande studio i Stockholm en gång i tiden som hette Studio 39. Och den ägaren som hette Putte han var avliden men hans son hade drivit den vidare.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 Ja, ja. Det var ju att säga. Jag läser sitter just nu och läser en artikel på Realisten Om det här med Daniel Spansk när vi hade i sändningen Jag kan ta upp lite delar som står här Han sa att han inte tänker visa sig för våldsvänster och attacker Och i av den här artikeln Som för övrigt heter Den står på Realisten.se Den heter Daniel Spansk Kolom cool, står där i mellan och här artikeln kan rekommendera den artikeln tycker jag är rätt bra han tar ju inte bra, han tar ju bra det ganska rätt. Han säger bara till i slutet av artikeln så säger han att eh, händelser som nu har skett lite rätt starka reaktioner för många nykvarskor för det han bor tydligen. Både som sympatiserar med SVP och det som inte gör det har skrivit till mig och visat att det som händer inte är ett Men detta är den militanta vänster för dum för att begripa. De har alltså stärkt honom och det är ju det som de här personerna inte förstår. Att de flesta stärker ju dem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 Får han ut någon försäkring för, försäkring för, för, för bilar, bilarna här? Jag vet inte. Uh, han, hade tydlig, han hade tydlig försäkring. Så han, han har väl försäkring så han får ut det. visst, tänker jag. Ja. Jag hoppas att det inte finns någon sorts försäkringsklausul. Att den försäkring inte gäller på grund av att han har utsatt sig för risk på grund av sina politiska ståndpunkter. Ja. Risk vet, och... Försäkringsbolag är ju experter på att slingra sig ur alla situationer.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 För att jag ska, jag ska faktiskt nedåt Smålandstrakten på en, en spelning Där bland annat en grupp som heter Folkhem Uppträder och, och oh. gruppen Violins med Så jag kan inte vara med om men jag tänkte bara säga det Så ni vet det Heter de Folkhem? Folkhem, ja Jag för mig att det är i, en vik, i ett vikaropband Som heter Röda Orm oh. Som har startat ett nytt band aha oh. oh. är Röda Orm nedlagda då? Rödorn finns nog inte längre tror jag det. Han startade ja. de ska släppa sin debutskiva folk i årtygden. Det går tydligen väldigt bra för dem. De gjorde det inte som sina första Tror jag var de gjorde på, på Kungnasfestivalen förra året. Som jag för övrigt var det och såg. De var väldigt, väldigt bra. Nu får ni fyra minuter, säger vi då. Så, så, så måste jag avsluta sen. Fyra minuter har ni nu. Jag bollar över bollen till Emil där och ger honom e, e, ett ämne att bolla på under dessa fyra minuter. Ja,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 Men jag tror ju att SCP om jag uppfattar, uppfattar SVP så är de inte emot Wallon, utan de anser att valonerna tillhör den, vad alltså som man säga, Germanerna. Ja, på det något är alla alltså tyskare äh, engelsmän och, och, och dylikt av erogier eh, ja. relativt okej. Okay. Ja, så jag, jag tror inte att de är emot Wallonerna, utan det, det är en som de inte... Uh, vill ha uh, vad ska man säga, vill ha vill ha men det som människorna som de anser inte tillhör det västerländska och enighetsiga kulturarvet, det skulle jag kunna säga ja, det är ju, eller, garanterat asiater tror jag inte att de anser att de tillhör det, eller de vill inte göra, de inte afrikaner heller det är väl Europ Europa va? ja det är väl Europa men bara vissa delar utav Europa tror jag inte det är riktigt säkert klar, jag faktiskt. faktiskt det då exempelvis som exempelvis östeuropäer och syd sydöst så. Det Det blir ju kanske tveksamt. Ah, eller? Ja, ah. jag tror att. Eh, ja, jag, har, jag, har, jag vet inte riktigt, jag ska inte säga det men jag har, jag har något svårt att tänka mig att det gäller österrepe, ja. Ah. Ja. Ryssar tror jag inte det gäller i alla fall, det tror jag inte. Men det, nö, det tror jag inte. Jag har ju stora problem också i storstäderna med sina tiggare, var vad kommer de från, Rumänien va? Ja, det, det är ett stort problem just med... Ja, det är väl jag. Ja, de flesta kommer väl från rumäner och även, om många då, inte, även många av rumänerna själva tror jag inte anser att de är rumäner heller. Utan det ofta rör det sig väl om eh, romer och så. Ja. Alltså det, ja, det... jag senare förr som heter Robert med ett lite finare ord så har vi en asfaltsläggare som var stora problem när jag bodde i Sektorn och kommun, de hade jättefina bilar och husvagnar men de gjorde ett mycket dåligt jobb, asfalten sprack ju ja, det är ju så här du menar alltså den här fusk fusk ja. fuskjobbare eller vad man ska säga som är ju vanligt att man till exempel att de turnerar runt och ja. självmatt söker upp folk och erbjuder sina tjänster att ja, till exempel låt asfaltera garageuppfarten och, och sådant ja. saker. Men det det är en, en, en dålig, dålig... Ska, ja, om, ja om, man ska, om man ska vitsa till det litegrann så kan man väl säga att de hade vissa gemensamma likheter med antifascistisk För i nationella kressen så kallades antifascistisk kaktion ett tag för en kringresande cirkus som AFA. Och eh, det här kan man väl säga har en, en annan form av kringresande cirkus då.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 Ja, och de, de kan ju läsa tidningarna från Sikten och kommunen från Stockholm de, de ockuperar ju hela parkeringsplatsen de får inte stå i, i, i flera dygn med sina husvagnar där vi. så var det ju på många andra ställen i Sverige också